Que tal? Benvidas e benvidos a unha nova edición máis de Retro Evolución Como sempre, aquí en Radio Filispín Atraveso do 93.9 da FM de Ferrol E tamén Atraveso de Internet E como non Tete Radio, dende a Comunidade Valenciana Emite o programa Atraveso da Rede para Todos Vos Hoxe, un programa un tanto especial Un programa que xa veño argañando Dende fai meses Mais por unhas cousas e outras non o puiden facer a toda lora. Trátase de un especial adicado ao selo malagueño el Muelle Records. Oido cunha boa maneira, un boxeito de comenzar o especial del Muelle Records e ponendo, pois, temas da última referencia. A referencia número 36, a cargo do músico Javier Colis, un músico que non é nada novo en esto, que estivo en grupos como Demonios Tus Ojos, ou tamén en Mil Dolores Pequeños, é que ten un xeito distinto para moitos de expresarse. Neste último traballo que se titula Notas de Abajo, está este bon llorno que acaba de soar, e que da comenzo o especial. Un especial de o malagueño en Muelle Records, que capitaneado por, Pepo Galán, polo músico Pepo Galán xa leva editadas dende o 2015, pois 36 referencias. Referencias que, dentro dun marco de músicas, non raras, a min ese termo non me gusta, de músicas distintas, pois dá cabida a eso, a que os músicos se expresen, difundan o seu xeto de ver a música dende este selo que supoño que en verdade que agora pode editar de todo dende de a casa eh non ter un selo, pero a verdade é que sempre ben ben notar o apoio de alguén que conecta co que ti fas, a miran de parte se poden se atopar, bueno, miran de non, todas no Vazcam de El Muelle Records, ainda que tamén está noutras plataformas, é tamén a base de edicións cuidadas, por certo, e limitadas en Compact Disc, este selo coido que xa ten non son o panorama estatal, senón no internacional, un oco porque os seus traballos paga moito a pena escoitalos. Imos a poñer outro tema titulado Notas de Abajo do último traballo de Javier Colis que da título disco Notas Abajo e que é a última referencia como dixen, do selo El Muelle Records. Notas de abaixo, a última referencia a 36, do selo, el Muelle Records, e tamén o último traballo do músico Javier Colis. El Muelle Records, que en tres anos a verdade é que expandiuse moito, e coido que xe un referente a nivel estatal, e tamén a nivel internacional, de esas músicas distintas, de esas músicas que, como dixen antes, non teñen cabida nin nos medios a nivel masivo, por desgraza, nin eh, a nivel compañías discográficas. Unha magua. Entendo que non é unha música para maiorías, mas coido tamén que é un tipo de música que se si tivera máis difusión seguramente conectaría moito máis co público. Ibos a poner o que foi a primeira referencia. A referencia 0 con un EP de 3 temas de Dear Sailor no que estaba o tema In Reverse. In Reverse, de Dear Sailor, un estupendo tema. Un tema desos de ambientais que non se fai repetitivo ni cansino e que crea sensacións e emocións. Porque realmente a min o que me gusta en xeral do xelo e en muelle récords eh, son esas sensacións que a súa música algúnas veces repetitiva outras veces ambiental, outras veces experimental. Simplemente, pois, esas sensacións que crean o vinte e que fai que un se recolla no que está escoitando e que cree moitas veces, ainda que soe un pouco hortera eses mundos paralelos e que podes despegar deste mundo actual que algúnas veces é mellor es que celo. Neste caso, puxemos o tema completo. Moitos, moitas referencias do eh, selo e muelle récords son bastante longas, polo que imos a cortalas un pouco para que se, se pode pois entre ao, a mira o ao número máis grande de músicos e eh, son posibles. Imos e intentarlo e a ver cómo queda la cosa Sintonía contra el desencanto O tema abría o disco dun proxecto titulado Chalana e que O disco titulábase Gimnasia Arrítmica Un disco con unha electrónica distinta, sí, distinta Alguns momentos industriais, outros lixeiramente Liceiramente, digo, para entendernos algo bailable e rítmica a pesares do título e que ten esta... este... non sei como decilo ten un encanto especial este disco que se ven con Derrselor xa me enganchara con este disco de Chalana enganchoume definitivamente Sintonía contra el desencanto pódese, definir casi como un himno semi-industrial electrónico. chalana que xa leva dúas referencias dentro do selo e dúes deses proxectos que si non é o millor, non sei un eu quem para decilo, xa que para min personalmente é dos máis interesantes. Oh, no. I didn't hear that. estupenda referencia a outro para min clásico dentro da extensa discografía de Oselo selo malagueño, el Muelle Records, a pesares de ter solo tres anos de vida e este disco de Carlos Suero que se titula Ex Luna, Ex Cintia, no que nos fai un percorrido por as desgrazas que tiveron os astronautas no espazo. Este Apollo 70, From the Moon, é eh, un exemplo de que podemos atopar neste excelente disco dun músico que non é novo, xa leva 15 anos no mundo da música, e eh, no que a electrónica, eh, esas percusións agresivas fan pois casi por momentos sons industriais ou EVM moi oscuros. Un estupendo disco que recomendo, a verdade é que recomendo que botades unha ollada no Facebook de, de Moite Records, e sobre todo no Vazcam, donde podedes atopar a música diversa dentro da dos sons máis eh, electrónicos, experimentais, o pop-rock experimental tamén, en definitiva, desas músicas que non son, e non son tan conhecidas, pero que pagan moito a pena. Estamos aquí, amigos, en retrovolución, grazas a Radio Phyllis Pink, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Tresancós, atraveso do 93.9 da FM de Ferrol, e tamén atraveso de internet, e tamén... A travésso de Tete Radio que emite o programa dende a Comunidade Valenciana Para todos vos atravesso da rede oxe un repaso, un programa especial dedicado ao selo el muelle Records, un selo distinto, non convencional, pero que a súa música a súas referencias que ten xa no mercado. Paga a pena facerles un especial porque, como dicen antes, coido que xa é unha referencia a nivel estatal dentro destas músicas minoritarias, por desgraza, pero a nivel internacional tamén está tendo moita repercusión. Todo está moi coidado e, como digo, a súa música e un xeito de que un poida meterse nos seus propios mundos atraveso do que expresa a música enxera de El Muelle Records. Como sempre digo, amigos, o tempo é o que non dá para máis dentro do programa Pero sí que é unha magua non poder poñer máis cousas Que xa puxemos no outro programa Pero deste de gran disco de Pepo Galán titulado Human Values Disappear No que se atopa este We Are All Welcome Here No que colabora con o músico Pepo Galán, David Cordero Human Values Disappear, para min, senón o millor do selo sí que un, dos, tres millores, tres millores referencias, perdón, da ampla discografía do selo malagueño, un álbume completísimo, un alfalla da electrónica ambiental e... Un disco descriptivo que eu a verdade lle teño un agarimo especial e tal vez os calificativos eh, pois se para algúns excesivos, pero realmente este disco é para min todo un referente dentro do selo e tamén a nivel electrónico, pois diría que mundial, de poida que sexa. Unha exaselación, o sei Pero, e que para min este disco é moi especial Como digo, unha mágua non poder poñer máis Pero, así son as cousas Pero, repito, unha vez máis Idea sobre todo a bathcamp En Muelle Records Que atoparedes todo E disfrutaredes ca súa música Unha referenza que editouse En un excelente LP en vinilo de cor blanco e que paga a pena pois mercalo xa vos lo digo eu teño e disfruto cando o poño ainda que unha curiosidade hai veces que me dá un pouco de magua poñero o disco igual que algunha referenza porque veñen tamén coidadinhas que aun pois ten ata medo de que lles algo estamos en todo o mundo tampouco podía faltar unha referencia galega no selo el muelle records A Persistent Lack of Ambition foi un traballo editado por Twister o proxecto galego de Carlos Maquieira que editou como digo, este disco no que estaba este Tema que non podemos escoitar, pois, totalmente enteiro, pero, si, sí, bastante del que se titulaba Os días son cada vez máis curtos, pero polo menos podemos pisar follas secas. Un longo título para un estupendo tema igual que o álbume que a verdade recoñezo que atrapoume. Ambien dron, ambien con sons e grabazóns de campo, en definitiva, música para relaxarnos, e música non só bonita, sino moi ben feita, e que eu recomendo vos que escoites, si estades pois un pouco estresados, volvo a repetir que para min a ventaxa na meirande parte na meirande referenzas que tem el molle récords e que a súa música faite sair deste mundo que nos rodea.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 bocas sin, sin sal. sal mar besa este desierto este tema é francamente espectacular para mí, somente polo comenzo xa pagaría a pena non so escoitar o tema, senón todo o disco do señor Javier Arnal titulado Besos. Vicos. os bicos en calqueira senso, calqueira forma vicos de bicos d'amor, bicos de odio, bicos de luxuria. Neste caso, señor Javier Arnal propón besos de amor ca colaboración de Pepo Galán. Como digo, un estupendo tema con unha introducción que a min francamente pareceme maravillosa e que me cautiva cada vez con escoito. O señor Arnal xa leva dúas referencias dentro do selo El Muelle Record e... Eh, Esperemos que non xexa a derradeira que axa moitas máis, máis non soa música a voz deste señor cautivame dun especial. Como digo, este Besos de Mar é unha alfalla que un non cansa de escoitar igual que todo o disco de Javier Arnal que se titula... Besos. Dentro do selo hai tamén esas referencias de música experimental electrónica máis dura, se se quede de diserir, pero non por eso menos interesantes eh, o caso deste tema titulado Trastos que aparecía no disco Macetas de Nacho Jaula. Como digo, música eh, experimental Totalmente un poco ruidista también por momentos, pero, repito, siempre, siempre interesante. tamén a música máis experimental, radical e si se quede un tanto dadaísta tamén ten cabida no selo, el muelle records mamífero que un proxecto de Julio Xenove e Nacho Jaula editaron este disco en o 2016 con todos este tipos de sons que a verdade o principio chocan un pouco, pero unha vez que vas escritando todo o disco, ah, pues te vas facendo a él como este despierta a tu mamífero. Era Curtiño, ímos poner outro deses temas Curtiños de apenas dos minutos, que se titula Su ceño ya estaba fruncido. son é posible dentro d'un disco de mamífero como podédes escoitar e amigos o tempo estáse a esgotar. O programa por desgraza ten que rematar. Non é todo o que aún gustaríalle poñer, pero si sí que coido que todo que se puxo é unha boa referencia para ir coñecendo e acercándonos a selo el Muelle recos que capitaneado por Pepo Galán dende Málaga pois propónnos cousas distintas ao que é habitual tamén, antes de rematar gustaríame darlle as grazas a Pepo Galán porque dende o comenzo dende que coñecín o as facilidades que aún lle proporcionou foron infinitas moitas grazas dende aquí desde, desde este pequeniño programa Retrovolución a Pepo Galán e espero e agardo con desexo que o selo teña unha transitoria moito máis longa porque o merece e lembrada amigos que Retrovolución estuvo aquí grazas a Radio Filispín a Radio Libre Comunitaria da Terra de Tres Ancos que atraveso do 93.9 da FM de Ferrol e tamén a traveso de internet van que escoltedes o programa on cual que te te radio dende a comunidade valenciana atraveso da rede os programas como sempre atraveso de e-box podedes descargalos para escoltalos cando vos que irades Nada máis unha aperta e dê cao próximo programa, amigos.